і нагадував море після затятої битви Австро-Угорської та Італійської фльот. Вожді латинських націй, маршал Антонеско і Дуче Мусоліні, мусили витримати стиль давнього Риму. І витримали. Обидва були в костюмах давньоримських полководців. Як уже було сказано директиву Геббельса, аби була гарна тепла погода, взірець пізньої теплої осені не було виконано. Було холодно, і мокро. За колісницею Адольфа Гітлера йшов президент України Степан Бандера в міцних чоботах і теплій шинелі. Йшов адмірал Хорті в розтібнутій фльотській курці. Йшов хорватський вождь Анте Павеліч, який теж зігнорував настанови Гебельса Геббельса на національно-героїчний стиль, а вбрався у шкіряне сіре хутряне пальто, яке носили лише группenführер і РСС у добрі чоботи і партійний кашкет. Ішов дуча Мусоліні, задобілий від холоду, в позолоченому шоломі і таких самих обладунках, із голими литками, які набули нездорового синього кольору. Він давно промок у ногах і з великими зусиллями волі напускав на себе звичного бундючного вигляду. Ішов маршал Антонеску. Його обладунки були теж позолочені, але якось вибірково, бо в деяких місцях шоломки, раса і наколінники взялися свіжою іржею від безперервного дощу. Литки у маршала, як і в його латинського колеги, теж були синіми, але на відміну від дучі, ще обсипані малиновими сирідками. З плащем Антонеску теж прорахувався. Мусоліні, затятий франт, замовив собі пурпуровий з золотом плащ короткий, рівно з колінами, і тепер йшов собі зосереджений лише на бузувільській холоднечі і пильнуючи, аби під носом не утворювалась підступна прозора крапля. А ось румунський маршал справив собі теж пурпуровий з золотими облямівком плащ, але довгий, майже мантії, яка за його задумом мала стелитись по землі, що мало б підкреслювати романську велич. Тепер маршал мусив вибирати. Або підібрати мантію і нести її в руках, або волочити її по воді. Маршал вибрав друге. Пурпуровий плащ волочився за ним по мокрій московській бруківці. І німецькі генерали, що йшли за Антонеску, раз по раз наступали на мантію. Тоді маршал обертався і з ненавистю цідив крізь зуби футу з крюча мете. Дмитро зустрівся поглядом. Зі Степаном Бандерою, який проходить мимо, і побачив, що його грізний президент ледве стримує біль Очевидно, він переживав напад ревматизму, яким хворів ще учням 4 класу гімназії, і який час від часу давав про себе знати А ще Хорунжий Левицький у погляді президента України прочитав приблизно таке Звичайно, все це велика комедія це апогей кеббелівської пропаганди, іншими словами, зоряний час кульгавого. Але вийшло з того велике гівно. І це треба розуміти символічно, бо нічого просто так не буває. Усе це свідчить про фальш Третього Райху, про його виродження, про те, що здоровий дух, який двигав залізними потугами, зіпсувався, і тепер від нього тхне елементарним тоталітаризмом. Нам за Дольфом не по дорозі, як не по дорозі було з розгромленим Сталіним. А чи розгромленим? Адже ці два цимборики вже змовляються. А проти кого? Та звичайно проти України, тому мусимо готуватись до нової війни. Цього разу страшно було це усвідомлювати, але Хорунжий Дмитро Девицький вже знав. Україні доведеться воювати з гітлерівською системою. Війська проходили парадним кроком Красною площею. Ішли трохи заплітаючись, бо зранку мусили були напитися. На мавзолеї піраміді, де раніше лежала мумія невдатного адвоката Ульянова, стояли посинілі від холоду вожді антисталінської коаліції, дехто навіть махав рукою, але недовго. 7 листопада 1941 року війська прямо з параду йшли ні, не на фронт. Ішли в теплі казарми Пити. Березень 1995, серпень 1997-го.